Allah Robb al-'Alamin, hadda na ilaha ad-Dinul Nabi, wasala kabina sabila al-Tajim, wa ashhadu allahu la ilaha illa Allahu ahdha hum la shariqala, ahpam al-haqimin, wa ashhadu anna siddina Muhammadan Abuhu wa Bersalat dan salam kepada akrab Al-Imbiah dan Al-Mursalin, wa Al-Jalil Al-Afiyah dan Al-Sidiquin, Syeidina dan Moulana, wajah bina dan wa Al-Aalihi wa sahbihi Ajamin amma bagus. Para hadirin, hadirat sederah sederah sekalian yang terhormat. Alhamdulillah. Dengan segala pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Serta hidayah dan taufiknya Pada pagi hari ini Hari Ahad Tanggal 18 Syawal Tahun 1402 Kita dapat membuka kembali Pengajian kita Setelah kita liburkan dua minggu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan bagi kita bersama serta jalan yang lurus untuk kita meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi untuk kita mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia dan terutama di dalam alam akhirat nanti. Saudara-saudara, memang kita umat Islam di dalam memperjuangkan hak dan kebenaran, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala tidak ada saat terhentinya, kecuali kalau kita sudah dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu Wataala. Karena Allah Subhanahu Wataala telah berkata: Wujud Rabbakahat tak tiak kaliyakin dan persembalah kamu kepada Tuhan, anias beribadatlah kamu kepada Allah, jalankanlah agama Allah. Tuang kena agama Allah, hakta, yakia kalau yakib hingga kau tiada dengan kepastian alias al-mau. Jadi jelas rakyat setiap Muslim dan Muslimah dalam perjalanan hidupnya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ajaran Nabi Muhammad SAW tidak ada saat perhentinya, bahkan harus terus menerus dengan berusaha untuk meningkatkannya hingga dipanggil oleh Allah Subhanahu Wataala ke dalam alam akhirat. Maka itu syukur alhamdulillah pengajian kita pada pagi hari ini setelah kita liburkan Dua minggu kita buka kembali dan kita lanjutkan untuk tercapainya segala apa yang kita cita-citakan dari keriduan Allah Subhanahu wa taala saudara-saudara <tuh> Di dalam ajaran agama Islam Kita telah diberi Segala macam ilmu Petunjuk dan penjelasan Serta keterangan yang Kesemuanya itu Untuk membawa kita kepada Keselamatan dunia Dan akhirat Di dalam ajaran agama Islam itu Telah ditunjukkan kepada kita bersama Bahawa dunia ini berjalan segala sesuatu yang ada serba berjalan bahkan makin lama perjalanan segala sesuatu itu makin dipercepat oleh Allah Subhanahu SWT maka kalau kita pahami dengan sesungguhnya berapa lama kita menghadapi bulan Ramadan bulan Ramadan sudah meninggalkan kita berapa lama kita menerima hari lebaran Idul Fitri pun sudah meninggalkan kita hingga pada hari ini kita berada pada tanggal 18 bulan Syawal. dengan kita tidak merasa sebagaimana mestinya karena cepatnya perjalanan apa yang telah digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memang kalau kita pahami sebuah hadis yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu s.a.w hmm. la taqumus sa'ad hatta yataqarabaz zaman as-salatu kasyahat masih hari ke Jumaat, wal Jumaat ke Lym, wal Lym ke Saat, wal Saat ke Warna Tinbinar, tidak datang hari kiamat hingga zaman mendekat. Artinya zaman makin cepat sampai setahun seakan-akan sebulan, sebulan seakan-akan sejumat. Sejumat seakan-akan sehari Sehari seakan-akan sejam Satu jam seakan-akan Senyalahan api Atau sekejap mata Hal ini dapat kita rasakan <tuh> Dan dapat kita buktikan Bagaimana cepatnya perjalanan masa ini Bagaimana cepatnya perjalanan zaman ini Dan bagaimana cepatnya perjalanan waktu memang begitulah diaturnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala terutama zaman makin lama makin akhir kalau kita lihat sejak adanya manusia bapak kita Adam alaih salam dan ibu kita Siti Hawa sampai zaman kita ini kurang lebih sudah 12 ribu tahun 12.000 tahun itu tidak sedikit berarti sudah lama kalau begitu sisa masa dunia ini tentu lebih sedikit daripada yang sudah lalu apalagi sering dijelaskan antara Nabi Adam AS dan Nabi Muhammad SAW sama dengan antara subuh ke surat asamu Antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan hari kiamat sama dengan antara asar sampai Maghrib Kalau kita ambil dari Nabi Adam alaihi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi 10 tahun. Kepada Nabi Muhammad sampai hari kiamat 2 tahun, anggap 12 tahun arti yang sudah lalu itu begitu jauh tinggal sedikit. Lalu kita kira-kira sesuaikan 10.000 tahun antara Nabi Adam AS dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat anggap 2.000 tahun umpama sedangkan sekarang sudah antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan zaman kita ini sudah 1.400 tahun. Berarti zaman makin Mendekat-mendekat kepada penghabisannya Nah apa yang datang Ditambah lagi Adalah dekat Dibandingkan dengan apa yang Lalu Bahkan apa yang lalu itu hilang Kuluma ma'amadho Yafud Segara sesuatu yang lalu Hilang, tidak ada Ramadan Bulan yang lalu sudah hilang, tidak boleh berjalan lagi. Hari Raya Idul Fitri yang lalu sudah hilang. Jangan lagi demikian kemarin, hari Sabtu ini sudah hilang, sudah jauh Pulau Maba. Tapi apa yang akan datang tentu dekat Pulau Aten, hari Pulau Aten, hari semua yang akan datang dekat. Nah, jadi. Semua akan dekat-dekat dekat, Apalagi jalannya makin Dipercepat oleh Allah Subhanahu SWT Maka itu Kalau kita lihat Serba langsung Masa Sudah diatur cepat demikian oleh Allah Subhanahu SWT Semua perjalanan apa yang ada Sekarang makin cepat Kalau kita contohkan Keadaan manusia Makin cepat menjadi orang Dewasa makin cepat menjadi tua begitu juga kalau kita lihat kendaraan orang dalam pepergian dibandingkan dengan beberapa puluh tahun yang lalu apalagi beberapa ratus tahun yang lalu kalau saya contohkan zaman beberapa puluh tahun yang lalu atau beberapa ratus tahun yang lalu kalau orang akan berangkat menunaikan ibadah haji dengan kapal layar berapa lama di lautan berbulan-bulan pada masa zaman, eh, pada zaman kapal layar lambat laun tercipta kapal stoom, kapal api lebih cepat jalannya. Begitu juga tambah diperbaiki tambah cepat, tambah cepat sampai timbal sekarang kendaraan, pesawat terbang makin jar, cepat. Bukan lagi harian, bahkan jam jaman 9 jam Jakarta Jeddah sampai nol sampai 5. Bahkan makin cepat lagi ada kendaraan lebih cepat dari itu. Ada yang dimakan konkor. Jeddah Singapura 4 jam. Mungkin nanti lebih cepat lagi, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Jadi semua ini cepat bahkan manusianya ingin cepat. Nah, sampai perasaan manusia ini ingin apa? Ingin cepat. Baru dagang ingin lekas kaya. Baru kahwin Ingin lekas Punya anak Baru punya anak ingin punya mantu Nah begitulah keadaan manusia Jadi Jadi ini serba Semua diatur oleh Allah Ya, Geraknya semua serba cepat Sampai orang dalam menjalankan sesuatu Ingin habis, ingin lekas habis Ingin lekas habis Ingin cepat, ingin cepat Memang keadaan sudah diaturnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebenarnya rupa Maka dalam hal demikian ini Alangkah bahagianya Alangkah untungnya Kalau orang dapat menggunakan Kesempatan-kesempatan itu Demi untuk mencapai Kerizuan Allah subhanahu wa ta'ala Ialah di dalam menjalankan Peribadatan Di dalam menjalankan amal soleh Di dalam menjalankan apa yang ditukaskan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Waktunya tidak terasa Dan tidak tidak terasa lelah, payah dan sebagainya Tetapi pahalanya bertombok-tombok Tapi alangkah ruhinya Kalau perjalanan dunia cepat demikian Masa begitu cepatnya Lalu orang trader dalam menjalankan kebaikan Atau malas beribadah dan sebagainya Waktunya habis, waktunya habis Masanya hilang tidak mempunyai amal soleh dan tidak mempunyai pahala, bahkan kerugiannya yang banyak. Apalagi kalau diisi dengan amal perbuatan, amal perbuatan yang mungkar dan maksiat serta melanggar syariat Allah Subhanahu Wataala. Oleh sebab itu hendaknya kita kita ini mengadakan koreksi kepada diri kita masing-masing. Sebab. Dalam perjalanan hidup kita ini ada yang sudah kita lewati, ada yang akan kita capai, ada yang sudah kita tinggalkan, ada yang kita tunggu. Kita orang-orang Islam, laki-laki dan perempuan diperintahkan oleh syariat Allah Subhanahu Wataala, kita harus selalu menengok ke belakang melihat apa yang sudah kita jalankan, apa yang sudah kita lakukan. Demi untuk mengadakan pemawasan diri Demi untuk mengadakan koreksi diri Dan kita berusaha dengan meningkatkan persiapan untuk menghadapi apa yang akan datang Jadi kita sekarang melihat apa yang sudah lalu Dan kita sekarang bersiap setia untuk mencapai apa yang akan datang Nah untuk melihat apa yang sudah lalu Kita mengadakan koreksi Sesuai dengan perintah Hasibu Amfusakor Kopleh al-Fahsem Koreksi diri dirimu sebelum kamu dikoreksi oleh Allah Subhanahu Wataala. Karena semua perjalanan hidup kita ini tidak ada yang hilang dan tidak ada yang musnah. Semuanya tercatat. Bahkan sebelum segala sesuatu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wataala. Wa kullu shayin ahshinahu fi imamim mubim segala sesuatu telah kami catat dalam kitab yang nyata begitulah firman Allah subhanahu wa ta'ala pun Allah sudah menjelaskan apa yang dilakukan oleh manusia kesemuanya itu tercadet kesemuanya tidak akan hilang dan akan disampaikan kepada manusia itu hasilnya in khairan fakir Wa insyaron fashar Dalam hal ini, Allah sudah berfirman Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah Waman ya'mal misqala zarratin syarran yarah Maka barang siapa menjalankan kebaikan sekecil molekul Sekecil anak semut pun akan melihat hasilnya Alias pahalanya Dan barang siapa yang menjalankan sekecil anak semut dan dikebulkan akan melihat sanksinya Akan melihat dosanya dan siksanya Mengapa dia masih melihat? Karena amal-amal perbuatan ini tidak ada yang hilang Semua serba tercatat oleh Allah Subhanahu SWT nah, Karena itu Di dalam perjalanan hidup kita ini Harus kita menengok ke belakang mengoreksi amal perbuatan kita Kalau kita menemukan amal-amal perbuatan kita itu baik harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. Ya Allah, terimalah dari Sesungguhnya engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Jadi kalau kita lihat amal kita baik, jalan hidup kita baik, Selama kita baik Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas semua kebaikan tadi Yang kita dapat menjalankan Karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Serta hidayah dan taufiknya Lalu kita minta pada Allah Ya Allah terimalah amal-amal perbuatan baik kami ini Tanpa mempunyai perasaan Sombong Atau membesarkan diri dan sebagainya Allah terimalah dari kami Sesungguhnya engkau maha mendengar Lagi maha mengetahui Jadi kalau kita lihat amal itu baik Salah hidup kita baik Perjuangan kita baik Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT Atas semua kebaikan tadi Yang kita dapat menjalankan Karena pertolongan Allah Subhanahu SWT Setelah hidangan hidang tauhidnya, lalu kita minta pada Allah, Ya Allah, terimalah amal-amal persembahan baik kami, tanpa mempunyai perasaan sombong atau membesarkan diri dan sebagainya, Betul-betul bersih, murni, tulus, ikhlas dan tahu tahu ini Allah Tuhan. Allah Tuhan. hanya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mempunyai perasaan sombong atau membesarkan diri dan sebagainya betul-betul bersih, murni, tulus, ikhlas dan tahu bahwa ini semuanya perkolongan Allah Subhanahu Wa Taala hanya minta supaya diterima. Lalu kalau kita menemui dan mendapatkan amal-amal perbuatan kita yang telah lalu tidak cocok dengan syariat Allah, alias menyimpang daripada real syariat Islam. Jelasnya amal perbuatan kita banyak dosa, karena muka ada naksir. Wajiblah segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya ayalladina amanu tubu ilallah. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah Subhanahu Wataala. Yang mana Allah Sembahyatakan aslan wal tubu ilallah jamian ayal muminun ala ala kum tufbihul. Langsung firman Allah SWT Dan bertobatlah kamu ke semuanya kepada Allah Wahai orang-orang yang beriman Semoga kamu berbahagia Nah, jadi kita harus bertobat Karena apa? At-tawbat Minan nambi wajibatun Bertobat dari dosa itu adalah wajib Nah, kita sebagai manusia, manusia hidup Yang dihinggapi oleh hawa nafsu. Yang selalu tergoda oleh syaitan dan selalu terbawa oleh pengaruh dunia kita kita ini tidak luput daripada dosa, tidak luput daripada perbuatan salah. Untungnya, karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita bangsa manusia kita kita ini diberi pintu diberi jalan untuk kita kembali kepada Allah memperbaiki diri menyesuaikan hikmat Allah alias bersopan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu SWT tetap membuka pintu tobatnya siang dan malam Bagi semua manusia, selagi manusia tadi Belum sampai nyawanya ke tenggorokan Dan secara umum duniawi Selama sebelum matahari terbit dari barat Jadi pintu tobat dibuka langsung oleh Allah Subhanahu SWT dan tidak ditutupnya kecuali dan batas-batas sebagaimana -batas tersebut tadi. Nah, kesempatan kesempatan yang baik ini harus kita gunakan. Walaupun bagaimana dosa kita, asal mau bertobat kepada Allah Swt dengan melalui cara-caranya, cara perukunya cara diterima oleh Allah hingga orang itu akan bersih daripada dosa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, Atta Atta ibu minazam bika malazam belas orang yang bertolak dari dosa sama dengan orang yang tidak berdosa, karena dibusuknya oleh Allah Subhanahu Wataala. Dalam hal ini kesempatan yang sebaik-baik untuk kita gunakan membersihkan dan menyucikan diri dari segala perbuatan dosa akan tetapi di dalam kita menempuh masalah-masalah demikian ini, harus kita mengetahui bagaimana cara-caranya karena agama Islam, agama undang-undang agama peraturan agama tata tertib, semua diatur oleh syariat Islam tidak ada sesuatu yang tidak ada peraturannya menurut syariat. Kalau kita lihat Mulai kita beriman, ada caranya beriman Ada peraturan beriman Kita maakun sholat, ada caranya Bagaimana sholat? Kita puasa Ramadan, ada caranya Kita mengeluarkan zakat, ada caranya Kita maakun haji dan umrah, ada caranya kita mengadakan perkahwinan, pembentukan rumah tangga, ada peraturannya, jual beli ada peraturannya, hutang piutang ada peraturannya, hubungan majikan dan buruh ada peraturannya, sampai orang berjual ada peraturannya, hingga mati ada peraturannya, merumat orang mati pun ada peraturannya. Bukan masalah yang besar sampai yang kecil, mandi ada peraturannya. Kita cepo ada peraturannya, motong kuku ada peraturan, semua ada peraturan, dia menurut syariat Islam karena agama Islam agama undang-undang, agama peraturan, agama tata tertib. Nah, maka kita kaum muslimin harus memahami betul-betul keislaman kita. Sampai yang dinamakan tobat tadi pun ada peraturannya. Tidak hanya tobat-bobat begitu saja, ada peraturannya. Termasuk syarat dan rukunya Maka kalau kita ini akan memasuki pintu tobat Harus kita mengikuti dan melalui cara-caranya dan peraturan-peraturannya Sesuai tobat kita sah dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam masalah ini Harus kita dapat mengetahui Bahwa dosa dua macam ada kabair, ada sorair. Ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Dari rahmat Allah Subhanahu SWT, kalau dosa-dosa itu kecil, terlebur langsung dengan amal-amal soleh kita. Kita melakukan sholat. Dosa-dosa kecil sebelumnya terhapus. Kita menjadikan sholat jum'at, ah. dosa-dosa kita yang lalu hapus Lalu itu dosa kecil Kita berpikir, kita baca Qur'an, kita mengaji dan sebagainya Ini menjadi sahabat-sahabat terleburnya dosa-dosa kecil langsung dan otomatis Itulah karena rahmat Allah Subhanahu SWT Walaupun walaupun dosa kecil, wajib itu Tapi dari rahmat Allah SWT dapat terleburnya dosa-dosa kecil Dari amal-amal perbuatan kita yang soleh, yang baik Sebab Al-Hasanat Yul-Hibna Sayyiyat Al-Hasanat Yul-Hibna Sayyiyat Perbuatan peluang baik menghabiskan peluang yang tidak baik Anda pun dosa-dosa kabail Anda pun dosa-dosa besar tidak demikian tidak akan terhapus dengan amal-amal perbuatan kita yang salah ini harus melalui tobat. Maka itu banyak hadir-hadir menjelaskan siapa menjalankan demikian, siapa membaca ini, siapa berzikir ini dan sebagainya terleburlah dosanya. Lalu ada ikatan majtuni batal kabair selagi ditinggalkan dosa-dosa besar. Artinya. Kalau dosa-dosa besar Tidak akan terhapus langsung Dengan amal-amal baik kita Akan tetapi harus melalui tobat sesungguhnya Kemudian Dosa-dosa besar Berapa jumlahnya? Banyak Ada ulama-ulama yang mencatat 70 Bahkan ada sebuah kitab Yang dinamakan Al-Kabair Dosa-dosa besar Di sana dicantumkan dalam sebuah eh, buku itu Atau kitab itu 70 macam Bahkan ada mengatakan 200 macam Kok banyak Nah, Lalu dosa-dosa itu pun dibagi lagi dua Dosa terhadap Allah langsung Dan dosa terhadap sesama manusia Karena kita ini mempunyai hubungan pada Allah SWT hingga ini menjadikan hak-hak Allah dan kita ada hubungan kepada sesama manusia, ini kita mendapatkan hak-hak adami nah, jadi dosa itu pun begitu, dosa langsung kepada Allah, tidak ada sangkut paut dengan manusia, ada dosa yang ada sangkut paut dengan manusia lalu dosa-dosa ini kesemuanya yang wajib kita tohbat daripadanya kalau dosa-dosa itu langsung kepada Allah Subhanahu SWT Syarat obatnya hanya tiga Pertama kita meninggalkan dosa tadi Kedua kita merasa menyesal gitu. Ketiga kita niat tidak akan mengulangi lagi Jadi meninggalkan dosa merasa menyesal atas perbuatan dosa dan ia tidak akan mengulangilah lalu kalau dosa itu merupakan amal-amal tugas kewajiban yang harus kita lakukan akan kita tinggalkan hingga kita berdosa di dalam kita melakukan tobat melalui tiga sal tadi harus kita membayar kembali artinya mengkong kalau itu amal perbuatan, semacam sholat, semacam puasa, semacam zakat, dan semacam apa yang ada ketentuan ketentuan semacam itu. Baru nanti kita sempurnakan dengan kita memperbanyak istirpar. Nah, ini. Contohnya, anda pada bulan Ramadan yang lalu, ada orang meninggalkan puasa tanpa uzur syari', Bukan karena sakit, bukan karena musafir. Meninggalkan puasa Ramadan, anggap sehari Tidak puasa, kenapa ya? Sudah malas Aras-arasan, sudah dia tinggal Puasa, wah ini dosa besar Bahkan meninggalkan Puasa Ramadan tanpa Udur syarih, sehari saja Dosanya tidak bisa ditutup dengan puasa Seumur Dosa besar, anggap Sekarang ada orang menanjakan dosa Dia sekarang wajib apa? Wajib tobat Wajib tobat meninggalkan pelanggaran tadi dan merasa menyesal atas perbuatan dosa tadi lalu dia niat tidak akan mengulangi lagi lalu bagaimana ini lah tugas kewajiban wajib dia ya mengkholi wajib bayar kembali nyaur nah di sini umpama dia tobat dengan melalui tiga syarat tadi meninggalkan perbuatan dosa tadi menyesal dan niat tidak akan mengulangkan lagi Tapi belum kalau, ini belum cukup Harus bayar Karena dia hutang pada Allah Orang hutang wajib Bayar, apalagi hutang pada Allah Maka Nabi Muhammad SAW bersandar an Dan hutang pada Allah Lebih berhak dibayar Sekarang hutang pada Allah Wajib dia bayar Sekarang ada orang Bayar mengqada kuasanya tapi tanpa tobat hukumnya sah tapi tetap apa tetap berdosa dosanya masih melekat loh ini syarqalah betul qada qada kan membayar hutangnya kepada Allah tapi dia tidak punya perasaan dan pernyataan tobat tanpa tobat Jadi dosanya tetap walaupun dia ya qada nah jadi harus melalui semua ya qada ya qada ya qada ya, ya tobat Begitu orang meninggalkan salat Anggap pernah meninggalkan surat sebulan Anggap meninggalkan zakat dia punya topo Berkewajiban zakat Tidak dikeluarkan zakatnya Sekarang dia akan bertobat Meninggalkan pelanggaran tadi Adia susah Menyesal Dan dia tidak akan mengulangi lagi Apa cukup tidak bayarkan zakatnya tadi Harus membayar zak zakatnya Utangnya kepada oh, Allah bayar, Berapa? Saya contohkan orang Tani saja Anggap orang memilih sawah 1 hektar dia menanam padi, airnya baik, hasilnya baik, 1 hektar 8 ton, kalau baik. Setiap dia panen wajib mengeluarkan zakatnya 10 persen, kalau 8 ton berapa? 8 kintang zakatnya, tidak zakatnya, sekali panen dan zakat. Sekarang berpapak, ya melalui sahabat tadi. Lalu wajib dia membayarkan zakatnya delapan kintang Kalau dia tidak melakukan zakatnya sampai 10 kali panen Wajib dia bayar 10 kali delapan kintang Tadi berapa? Delapan ton Wajib dia bayar Kalau tidak juta ke hari kia Begitu juga zakat kita tidak mengeluarkan dia Kau juga zakat kita tidak mau mengeluarkan sama sekarang bagaimana? Wajib tobat, wajib membahas yang fitranya sekarang. Nah, begitulah. Segala sesuatu, kalau amal perbuatan tadi, langsung bukan tugas-tugas kewajiban -tugas terhadap Allah subhanahu wa ta'ala ditinggalkan oleh orang tadi tanpa udhul syar'i i. Wajib dia tobat dan wajib Allah. Nah, lalu, kalau bukan perbuatan yang wajib Allah, ya cukup tobat yang tiga tadi. Anggap ada orang pemabung. Ada orang pemabuk, wah ahli minum alkohol. Sekarang jabatannya cukup tiga saja. Meninggalkan perbuatan mabuk, menyesar atas perbuatan mabuk, dan niat tidak akan mengulangi perbuatan mabuk sudah cukup disempurnakan dengan istilah far, ini penyempurna, <tuh> hilang sudah karena dia melanggar perbuatan nah ini yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita lihat bahawa syarat-syarat wabat mudah dan kampang memang semua proses syariat ini yang harus dilakukan sudah diatur oleh Allah sebagian mudah, karena Nabi bersandar adilu yusrud agama ini mudah eh? Nabi harus dilakukan nah, kesempatan-kesempatan ini kan kita, kita gunakan sampai kedahulian maut nah disini terangkapnya Maka okay, itulah kita setiap saat Harus koreksi diri kita sendiri Kalau kita kebun memiliki dosa Segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau dosa itu langsung pada Allah toh Tidak ada yang tahu Hanya antara orang tadi Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan nangis pada Allah Bertobat kepada Allah Mengkodoknya apa yang menjadi kewajiban dan sebagainya Sekarang yang kedua dosa terhadap sesama manusia ada lis. Hal ini akan ditambah syarat itu. Kalau kita ini menjalankan dosa terhadap sesama manusia, syarat tobatnya empat. Kita wajib meninggalkan dosa tadi. Dan wajib kita merasa menyesal. Dan wajib kita niati tidak akan mengulangi kembali. Lalu minta beresnya, minta halalnya, mengadakan penyelesaian dengan orang yang bersangkutan. Ini kalau itu merupakan penggangguan kehormatan, ya minta maaf apa mestinya. Kalau itu merupakan hukum pisau dan sebagainya, menyangkut dinya untuk dikisah. Kalau itu merupakan harta benda, ya harus mengembalikan atau minta halalnya. Nah, di sini. Tidak cukup dengan tiga syarat saja meninggalkan dosa, menyesal dan niat tidak akan berulang lagi tidak bisa. Contohnya, nah, anggap ada orang pernah mencuri barangnya orang, anggap mencuri sepeda sudahlah, lalu menyesal ni, menyesal betul, saat perbuatan ni betul menyesal, lalu jangan tinggalkan perbuatan tadi, niat sudah tidak akan mengulangi lagi apa cukup? Belum cukup. Nah, itu bukan suatu obat. Melalui tiga syarat. Meninggalkan dosa. Dosa pencurian. Menyesal. Dan dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan pencurian itu Belum cukup. Nah, bagaimana? Kembalikan sepedanya orang tadi. Harus dia kembalikan. <tuh> Dan minta halanya. Baru selesai. Nah, ini. Jadi hubungan dengan manusia agak berbeda. Pernah mencari maki dan sebagainya. Harus begitu. Dan hal ini tidak cukup, kalau punya tulisan, tidak cukup dengan melalui halal bi-halal mengaturkan, menyampaikan segala kesalahan Tidak cukup. Kalau betul-betul mempunyai salah, nah, Itu cara syari. Perbuatan halal bi-halal yang sekarang kita adakan setiap tahun sudah menjadi tradisi di Indonesia ini dan selalu kita mengajukan minta maaf, dan itu baik memang suatu tradisi yang, yang baik dan merupakan adat yang bagus tetapi harus ingat tidak cukup untuk melebur dosa apabila ada dosa kalau tidak ada, sudah memang tidak ada loh. Baik kalau ada, tidak bisa anggap pernah orang hutang pada orang 5 ribu, tidak bayar, 6 Tahu dan akhirnya, Pak saya menghaturkan segala kesalahan Saya lahir batin Minta besarnya Pemaafan Ya sama-sama Utangnya Ya sama-sama ya sama-sama Tapi utangnya apa, apa Bebas utangnya Tidak bisa Harus menyatakan Saya menghaturkan segala kesalahan saya Dan saya minta maaf Termasuk saya pernah hutang pada Sampai 5 ribu saya kemplang. Sekarang saya minta maaf Baru Kalau orang yang katakan ya sudah lah Ya sudah ya sudah <tuh> Ya, ya sudah janganlah ulang kembali 5 ribu saya halalkan Sudah saya ribaukan Tidak saya tuntut aman ya. Kalau orang yang mengatakan Ya maaf ya maaf Saya menolak ya maaf Tapi tak utangnya saya bayar Wajib bayar Ya, bukan wajib Bagaimana? Wajib saya sayang Wah, saya sekarang tidak punya uang Bagaimana? Ya, kapan punya uang? Catat saja Bagaimana? Ya, wajib Sayang Orang pernah pinjam Tarang pada orang Anggap pinjam sarung Sudah Sudah Pernah pinjam kain dan sebagainya Tidak kembalikan Malah dijual dirombengkan. Sini lama, minta maaf Pada hera yang Datang sholat. <laughs> Pak, pulau aturan ke sudai kotatan lahir batin, nyul bunyi pengaputan nge sami-sami lasaru nge. <laughs> lasaru ja dulu mana. Aidih, harus menyatakan kalau saya pernah pinjam saru pada sampeyan, tidak saya kembalikan, malah saya rombengkan. Sekarang saya minta maaf. Lagi ora. Ora ya baik, ya segala ya sudah ya sudah, sarunya saya halalkan, sudah enggak saya tuntut, aman. Kalau orang yang ngadat, oh jadi sampai yang, yang pinjam dulu. Saya ya lupa. Jadi sampai iya saya pinjam. Mana sekarang saya rombengan ganti. Harus sama ganti. Itu sarung saya beli dulu 15.000 ganti. Waktu saya enggak punya uang, ya kapan-kapan dia uang. Pasti bayar. Ya tetap ini sebagai utang sekarang. Harus bayar. Enggak bisa bebas. Nah ini, jadi kalau kita menyalah pada orang begitu. Kalau kita pernah menjanji maki pernah dan pernah menghina dan sebagainya, memukul dan sebagainya, begitu juga. Kalau pernah menjanji maki, saya pernah menjanji maki sampean, sekarang saya minta maaf, saya maafkan. Ya, ya sudah maaf. Sudah. Kalau ada bab kisah, saya pernah nempilin sampean. Sekarang saya minta maaf, saya serahkan diri saya sambil menempiling. Ini, kalau pernah menempiling, minta ditempiling. Kalau pernah menempiling, minta dipokong, ini adalah kisah. Wajuru, wajuru, wajuru, wajuru, wajuru, wajuru. Jadi kisah, ada ada kisah. Sana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah punya budak. Dia panggil budaknya, "Ya kulam," enggak jawab. Mesti makan dia budak. Tiga kali enggak jawab, akhirnya dicewir. Saya pikir, Ingat salah Affan, wah ini saya belum Nanti saya mesti dibalas di akhirat akan dicewir orang ini. Karena dia minta maaf pada budaknya, minta maaf pada budaknya. Sudah saya minta maaf, sekarang kamu balas saya ini di Minta di sini. Di Kisos. Supaya bebas dalam alam akhir. Kalau tidak, Kisos. Nah, jadi ada perbuatan bisa minta maaf yang dibebaskan. Ada cara Kisos, ada banyak. Kalau orang yang memaafkan sudah saya tidak Kisos, saya maafkan. Beres. Nah inilah masalahnya. Maka itu walaupun tradisi halal bihalal mengaturkan segala kesalahan ini baik. Tradisi yang Pak eh, mendorong untuk kita ini membuka hati. Minta maaf, tapi kalau punya salah itu tidak cukup. Nah, ini. Apakah salah terhadap orang tua? Apakah salah terhadap suami istri? Suami terhadap istri, istri terhadap suami atau selama manusia dan sebagainya. Seorang suami sudah sering memukul istrinya dan sering tidak memberikan belanja pada istrinya, bahkan ke istrinya kalau tidak belanja di malai. Kadang-kadang ditempelin dan sebagainya Wajib minta maaf Wajib tobat Meninggalkan dosa Menyesal dan niat tidak akan memulai lagi Lalu apa? Minta maaf pada istrinya Jadi suami harus minta maaf pada istrinya Saya minta maaf pada kamu Karena saya pernah menipu kamu Kalau kamu balas sekarang saya, Minta ditempiling Kalau maafkan ya maafkan Nah pernah tidak mempergi belanja 3 bulan Sekarang saya minta maaf Jangan dituntut, jangan takirkan akhirat Estinya baik, ya sudahlah Pak, saya maafkan Ya sudah, ya sudah Saya tidak akan memilih sampean, saya maafkan, saya iman Enak lagi Lalu belanja 3 bulan, tidak saya kasih Ya sudah saya halalkan, saya sodakokkan balas sampean Kata saya, Alhamdulillah Ini <tuh> <tuh> <tuh> estinya yang hebat Ya itulah Kalau estinya, jawab wah sampean 3 bulan Tapi belanja, bagaimana? Ya maafkan <tuh> Ya maaf, ya maaf, kita bisa mencakap 500 kali 3 bulan. Sampai kapan punya saya bayar? Saya pasti. Bagaimana? Wajib bayar. Begitu juga seorang istri yang miliknya salah pada suami, perlakuan tanpa izin Sama mengambil hartanya pelanggaran logika tisaknya dan sebagainya. Wah ini harus belum maaf. Anu Pak saya sekalian maaf. Saya tobat betul. Saya sering belum melihat saku-sampean, kalau ada uang saya ambil. Sekarang saya minta maaf. Sudah berapa kali? Ada 30 kali. Wah <gifat> ya, ini jumlahnya berapa? Kira, ya total saja berapa? Suaminya baik, ya sudah, jangan mengulangi lagi, saya maafkan. Kalau suami suaminya nonton, nah, kamu baik, kembali kan berapa? Ya anda, ya 100, 200, 100 ribu. Ya total saja anda 55 ribu, ya sudahlah bayar. Bagaimana? Ya wajib bayar. <gifat> Nah, ini masalahnya nah, Jadi harus kita ini Membereskan perbuatan-perbuatan Yang tidak baik Dengan melalui bertobat ini cara. Kalau tidak Akan ada tuntutan Besok hari kiamat Dalam dua hadis, Dan tiga yang sahih Pertama Dilekan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkannat indahu malumatun di akhiri min ardih atau min shayin fal yathallalhu al yama qabla allah yakuna tinarul walatilham in kana amal salih uhiyah minhu biqudri malumatin wa inlam takul hasanat uhiyah min syi'at sahibe fakhumilah alaih. Ini hadis Bukhari Sahih. Artinya apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, barang siapa mempunyai kesaliman, agak kesalahan terhadap saudaranya sesama manusia, dalam mengganggu kah atau sesuatunya saliata halal berjauh mah supaya minta halalnya sekarang nah di sini kita bisa kita ambil wah kalau gitu kita harus mengadakan halal di halal, halal hur, ya halal nah, ya sekarang ini arya masih dalam hidup doh ini kobra ayakul kobra alayakulah dinar wal dinar sebelum datang satu saat tidak ada uang emas tidak ada uang perak kapan hari kiamat sebelum kedatuan Tu membela kan sampai setiap hari Jumaat bagaimana? So, Ingkarnahu <San> amal usol ya. Kalau orang yang salah tadi mempunyai amal uki dah minjuk <San> diambil amal solehnya di kdri malu mati seukuran kedua limanya. Uki dah minjuk diambil amal solehnya di kdri malu mati seukuran kedua limanya kesalahnya. Muallim tak punoh hasanat kalau tidak punya amal baik, oh kizamin syi'at itu. Ini orang kejul kelembel khumir al kumpukan daripadah. Hadis ini pun dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah pun Nabi bersabda, Ata'jaruna manil muflis. Nabi menegur sahabat sahabat, hei para sahabat tahukah kamu siapakah orang muflis? Muflis itu orang bangkrut, orang pailit. Tahukah kamu siapa pailit? Dikira oleh sahabat-sahabat jawabannya duitnya. Jawab sahabat, al-muflis fina maladir walamata. Muflis itu yang sudah di antara kita, orang yang tidak punya uang, Tidak punya barang. Pikir sahabat masalah duit-duitnya. Dijawab Nabi, innal muflisa mim ummati ma yaumul qiyamah bi salatin wa Wa yakti wakad satama halah Wa qadhafahhalah Wa akalamalahalah Wa safaqadamahalah Wa dorabahhalah Fayuqtoh hala min hasanatih Wahala min hasanatih Faniyat hasanatuh Qabla ajukdohma alayhi Ukhidah min khutayahum Fatulihat alaydi Thumma tulihat finnahah Palid itu kata Nabi Di antara umat saya yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa ganjaran salat, ganjaran puasa, ganjaran zakat, gan, pokok penuh ganjaran pahalanya. Tapi datangnya itu pun memikul dosa. Dosa terhadap sesama manusia. Pernah mencaci makini wa, wa yaati waqad sama hadza pernah mencaci makini, wa qadaf mencuri ini mendakwa, wa akala pernah makan hadza tanpa liqran tanpa halal wasafakadamahal pernah membunuh orang mengalirkan darah orang wadzolabahal pernah membunuh orang tokok punya syarat terhadap sesama manusia Allah mungkin ejen pada hari kiamat Allah maha adil diperintahkan, tutut menuntut datang orang-orang yang menuntut ya Allah ini pernah menjadi maki saya, ini pernah mengukur saya ini pernah begini-begin dan sejajar Allah merintahkan, bayar apa itu bayar? tidak ada wamas dan wang perak hasanatnya diambil فَيُقْتَوْ هَلَمِنْ حَسَنَاتِيُ وَهَلَمِنْ حَسَنَاتِ Yang luntut itu ini diambilkan, ganjar kasih ke sini. Kambil ganjar kasih ke sana. Ada yang luntut lagi. Sampai habis. فَإِلْفَانِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَءَ يُقْوَ مَا عَلَيْهِ Sampai habis ganjarannya. Ganjar sohatnya habis. Ganjar puasanya habis. Ganjaran zakatnya habis. Kehabis karena banyak turut. Sudah habis, yang luntut masih ada istrinya menuntut, anaknya menuntut, kawannya menuntut orang-orang menuntut, masih ada bagaimana? ukhidhamin khutayahun dosa, dosanya orang diambil faturihaq alaihi ditumpukkan pada orang tadi akhirnya sumbaturihaq binadzib habis amal hasanatnya malah mendapat tambahan nulisah akhirnya dibawa tadi bayangkan surga burung tidak jadi, akhirnya masuk neraka, pertambahan Dosa. ini orang mempunyai pahala, mempunyai ganjaran bagaimana kalau tidak punya ganjaran sama sekali sedangkan banyak dosanya terhadap manusia baru datang orang luntut, bagaimana Bayar tidak ada, tumpukkan tumpuk, tumpuk dosanya nah ini masalahnya. maka saya telahkan tadi tidak cukup kita hanya melalui halal-halal mengaturkan segala kesalahan, tapi dosanya jadi nyatakan tidak nah, nah, dibebaskan, tidak nah, diistiklal, nah, tidak diistiklal, jadi harus betul-betul. Nah, kalau begitu, pernah sekali kita berkawal dengan manusia kalau tidak berhati-hati. Nah, Jangan lagi sama manusia lain, dengan suami istrinya, dengan keluarganya, dengan ibu bapaknya, ini pun juga ada masalah. Bahkan bukan terhadap manusia saja sampai terhadap hewan. Karena hari kiamat akan diadil oleh Allah antara hewan dengan hewan, antara hewan dengan manusia, antara manusia dengan manusia. Toh Nabi sudah tersampaikan. Dhaqolatim ro'atuinna rafihi ro'tis ro'abat ro'abatha lahiya ab'amatha wallasqatha wallaholatha tak punya sisa syukur. Ada orang perempuan masuk neraka sebab pul. So, karena dia punya kocok diikatnya, tidak dia beri makan tidak dia beri minum, tidak dia lepaskan, dia menjadi makasih sampai kucingnya mati. Sebab itu masuk nabi. Hadis ini sampai kalau nabi, bahkan terjadi waktu nabi solat gerhana. Nabi solat gerhana. Bila terus dan salat ini, nabi maju bahkan mengambil salat. Sebagai nabi terkejut mundur dan salat kaget terkejut mundur. Sudah salah kalau sahabat yang soal bagaimana sampai tadi waktu segan, kok begitu sampai kenapa? Pertama kali sambil maju saya akan mengambil apa-apa. Iya, saya tadi melihat surga. Saya akan mengambil anggur surga. Dan kedua tadi sampai yang saya terkejut mundur. Kenapa? Saya tadi melihat neraka. Takut panasnya, saya mundur. Nah di situ saya lihat ada orang perempuan di cakari kucing. Lalu nabi menjelaskan lagi. Jadi ada orang perempuan masuk laka sebab kucing. Nah ini dosa terhadap kucing, dosa terhadap hewan. Nah kita harus minta maaf, bagaimana minta maaf pada hewan? Hewan tidak punya akal dan sebagainya, kita langsung minta maaf pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini masalah, pernah salah pada hewan, orang kucing dan sebagainya. Kadang-kadang punya ayat mencuri tempenya dipukul dengan pegangan sapu sambet mati ayamnya bagaimana ini dosa dituntut hari kiamat abang mengadu ayam mengadu cangkrik dan sebagainya apalagi mukul kuda mukul kambing dan sebagainya ini akan dituntut hari kiamat janganlah kita antar manusia dengan hewan ma hewan dengan hewan jadi hewan dengan hewan akan ah, dia sini Nabi bersabda wa ajarlah hukuku yang melkiamatilah riyad Hatta yuqada milah hewan, karena pada hari kiamat semua akan dilaksanakan Diadil oleh hak-hak dikembalikan sampai hewan yang bertanduk menanduk hewan yang tidak bertanduk jadi jadi kambing yang menjadi sungguh nobrak kambing yang dapat sungguh ini akan diadili ayam yang jauh jalu nabluk ayam yang dapat jalu akan diadili tapi hewan-hewan lalu menjadi apa tanah selesai manusia ada urusan lain. Kekal dan laka. Maka itu setelah orang-orang kafir melihat keadaan hewan menjadi tanah, tadi ayam menjadi tanah, kepingin jadi tanah itu orang-orang kafir. Wayakul kafir ya itani kuntu tulaba. Nah, maka itulah kita suami manusia manusia hidup tidak luput dari salah terhadap Allah, jalan taubat yang sudah saya jelaskan dan kita tidak luput mengikuti dosa terhadap sesama manusia. Nah, ini masalahnya Sekarang ada orang tanya, kalau orang yang sudah minta ada bagaimana? Yang kita salah, sudah meninggal dunia Tidak ada Pernah kita caci maki orang, pernah menyalahi orang, orang yang mati, bagaimana? Ya, kita harus bertobat Lalu bagaimana terhadap orang ini minta, istih, eh, minta istihlannya, minta halal bagaimana? Kita akan halal dihalal dengan orang yang mati, bagaimana? Apa, datang ke kuburan yang masih digoyangi itu? Ya, tidak begitu Nah, bagaimana? kita memperbanyak doa untuk orang itu kita doakan doa kita istighbarkan kita kiri fatihah dan sebagainya maka kalau kita doa mempercayakan fatiha termasuk waila arwahi man zhulamnahu aw asa'na ilaih ila arwahi man zhulamnahu kepada siapa yang pernah kita aniaya dan kepada siapa yang pernah kita jahati, lah ini. Jadi kita mendoakan orang-orang yang pernah kita bang, kita salahin. Karena orang cimaki nggak ada, bagaimana? Lah ini, kalau ini merupakan kehormatan, cimaki dan sebagainya dan sebagainya. Kalau merupakan harta benda, kalau orang yang ada kembalikan minta maaf langsung tadi sudah saya silakan. Kalau orang yang sudah meninggal dunia kembalikan kepada ahli warisnya kembalikan kepada ahli waris anggap orang pernah meminjam takjul sudahlah, ya, dah kembalikan. Sekarang orang sudah mati, bagaimana? Yang wajib taubat, lalu minta halalnya bagaimana? Tahu orang sudah mati, kembalikan kepada ahli waris. Anggap tidak terkenal ahli warisnya orang yang meninggal dunia, ahli warisnya yang tidak terkenal atau tidak ada, bagaimana? Ini sodapok. Saya contohkan begini, ada orang pergi ke satu kota, anggap orang malang ke Surabaya. Waktu naik akan naik bus beli rokok. Harganya rokok itu 100. Lalu dia keluarkan uang 5 ribu. Mesti kembali berapa? 400. Oh, Le, harganya ini 500. Dia keluarkan uang 1 ribu. Mesti kembali berapa? 500 yang punya rokok tadi tidak lihat uangnya dikira uangnya 5.000 dia kembalikan 4.500 karena beli 500 uangnya 1.000 orangnya agak bingung bagaimana banyak beli, tidak tahu dianggap ini uang berapa 5.000 dikembalikan berapa 4.500 yang beli rokok Alhamdulillah, dapat rokok dapat berarti 5.000 sudah naik perjalan haram tak? Nah. jelas haram mengambil harta pendana sekarang tobat wajib tobat meninggalkan perbuatan dosa itu menyesal dan niat enggak akan menguling lagi bagaimana 4.000 ini kembali wah bagaimana saya enggak tahu orangnya dulu saya naik bis di Surabaya ada orang jual saya enggak kenal enggak tahu dimana itu orang yuk cari enggak tahu enggak ada bagaimana ini 4.000 harus saudara kok kan ya Allah ini uangnya orang jual Rokok oh, di dulu. Nah, sudah. Nanti Allah membayar itu. Jadi tidak ada bebas-bebasan itu. Mis kadung itu tidak ada. Tidak ada. Harus kita berikan. Nah, kalau ada baitul mal, kalau negara Islam. Kalau negara Islam ada baitul mal. Ini termasuk malun do'e, ma'um do'e. Ini kembalikan kepada baitul mal. Kalau ada baitul mal, kita tidak ada baitul mal. Saudakokkan so, kepada masjidkah? Atau langgar, atau mengkorok masakil dan sebagainya. nawa itu ini uangnya si penjual kok dulu kalau kita sudah mengetahui demikian penjelasannya, mari kita koreksi ke diri kita sendiri, pernah begitu kan dan. Idhasibu anfusakum qabla anfusakum. Jadi nanti selesai pengajian mari kita koreksi. Saya tahu begitu. Kan. Nah, ini ya, nah, segera selesaikan Tunggu apa? Walaupun tidak. Jika toh manusia bagaimana? <laughs> nah, cinta itu manusia bukan jaga lagi manusia hewan ya, tadi ya. sudah kata kafir tak manusia kafir itu macam-macam kalau kafir harbi lain masalah kita menghargai orang kafir bukan kafir harbi kafir harbi itu sedang perang antara orang islam dengan orang kafir ini baru perang perang kita ambil, kita rampas, kita bunuh, kita apa-apa ini kan juga loh, sama ada zimmi, ada mu'ahad dan sebagainya nah sekarang di bukan islam ini sama kedudukannya. Nah, bagaimana? Kan disamakan. Wah mereka manusia, pernah nge-mplang, cinta. <laughs> ya. <laughs> Pelih teras, nge-bondok, akhirnya nge-mplang. <laughs> cinta lagi tabo'i. Tahu lagi tak, <kita> <laughs> <laughs> nah, tak antumnya. <laughs> bagaimana? Lagi ke dosa, tambah celaka, tambah celakanya bagaimana? Nggak mungkin cinta itu nanti orang kafir nuntut, ganjalan kita diambil. Bahkan dosanya dilong, di lagi kita. Bagaimana? Nah, Dosanya loh? kan orang kapil tidak bisa menerima, Bang. Hasanah, pahala, hari kiamat. Dosanya yang dia kita. Ma'udhubillah, dosa dari orang kapil, bagaimana tumpukkan kita? Nah, ini masalah, harus hati-hati. Lain kalau kita perang nanti, ya kalau kita perang, baru coba umpamain contohnya lah sudah sama Yahudi. Walaupun itu tidak apa-apa, baik-baik saja apalagi barang yang sd rampas boleh halal enggak apa-apa. <tik> <tik> <tik> <tik> ya. Jadi kan halal enggak apa-apa toh. Ya Jadi boleh dimakan ya. Caranya, ini caranya itu. Cara Kalau orang itu pernah meninggalkan wajib. Ya. Berarti memberi tanggungan wa, berarti memberi hutang pada Allah wajib bayar. Kalau masih mempunyai kewajiban, belum selesai, tidak boleh mendapatkan sol. Dahinar, anu ini aku bisarkan. Anggap ada orang pernah tak solat setahun, mereka eh, sudah. Sekarang wajib kau setahun, jumlah berapa itu dia? Ya. Sekarang tidak kau dia, mereka sudah, tidak boleh. Bahkan tidak sah Kalau kalian dia mempunyai nah, Kalau orang punya perbuatan dosa eh, Wajib yang tidak terjalan Tapi dia tidak tahu dia tidak merasa Tapi ada salah dan sebagainya Dia merasa, dianggap sudah, padahal ada Nah, dia punya sunnah Ini rahmat Allah, besok hari kiamat Wajibnya ditembel Dengan sunnah Kekuatannya wajib satu, tujuh puluh Sunnah Nah ini. Ada orang, kalau selalu tetap sholat, tapi mungkin dulu ada enggak sholat, enggak sadar, enggak ingat, enggak tahu. Tapi dari koreksi oleh Allah ada kekurangannya, ada kekurangannya. Berahmat Allah carikan sunannya untuk naik Tapi enggak tahu bawa seratus, eh, setahun atau berapa bulan pernah enggak sholat, kan tahu, yakin jelas tahu, enggak boleh. Jangan sunnah, wajib lah yang wajib lain. Ini sudah dimasakkan, orang yang mempunyai kewajiban termasuk sholat kah, atau kuasa atau apa kewajiban tidak boleh menjaga sunnah peraturannya Peraturan-nya, wajibu li sunnating Tidak boleh meninggalkan kewajib mengejar sunnah nah, ini masalahnya, jadi masih dosa Tetap dosa, tidak ada artinya sunnah-nya Jam setahun, berapa jumlahnya? Tidak mesti dua kali, di mana ada kesempatan dia curahkan untuk otok, entah sepuluh kali kah, entah lima belas kali kah, entah berapa, pokoknya cukupnya, tanpa mengurangi kebutuhan hidup, kerja, hidup, makan. kosongnya waktu diisi untuk otok, diisi untuk otok, nah ini, saya tidak mesti dua, -dua kali, asal dokternya begitu. Selama ada waktu kosong harus digunakan holdwork Walaupun sekali waktu itu kebetulan dia libur Kaya nggak kerja nggak apa, nganggur Harus diisi semua. Apakah 10 kali kan? Apakah 20 kali? Terserah Pokok supaya lekas luhu nah, nah ini masalah, Dan semua kewajiban Nah ini masalah-masalahnya Jadi kita harus dapat mengetahui Sekarang orang beda-beda manusia dan berharapnya dia itu kena problem dan hati-hati itu berhikuman dan hati itu apakah semua manusia yang berbesar, semua manusia itu apakah misalnya berbesar yang kalau hukuman islam beres kalau bukan hukum islam tetap dituntut hari kiamat. sekarang orang mencuri barangnya orang mencuri barang orang tertangkap oleh pemerintah islam pemerintah islam Jangan kalau hukum islam, orang mencuri diapakah? dipotong tangannya, tanahnya, lalu diambil kembalikan. cara syariah sudah orang itu nanti hari kiamat bebas dari hukuman karena Allah tidak boleh, akan menyerahkan hukuman dua kali. Mamarabuka bizzala min lil abid maka kalau hukum syariah dijalankan ini menyelamatkan orang tadi. tadi kan saya sudah saya tunjukkan Utsman bin Affan wabillah alaih. Takutnya hukum di akhirat pada nyiwil slo' Ya, minta selesai ke sahabat Dicewel, karena di cewel nanti tidak dihukum, nanti tidak dihukum, Tapi kalau dari hukum secara syariat Orang mencuri tangkap dua hari, lima hari Kalau orang tidak tobat, ini malah, malah proses tobat ya. Kalau tidak ada melalui tobat, tetap ditutup hari kiamat ya, Kalau tidak tobat, tadi itu caranya Tidak tobat, tindak-tindak, orang kembang cem, ini Jadi, jadi tindakan hukum dunia ini kalau melalui dan menjalankan hukum Allah berarti sudah sah menurut hukum awal di akhir tidak akan diulangi kembali. Tapi kalau tidak akan hukum dalam alam akhir tak berarti belum dijalankan hukum Allah berarti sudah sah menurut hukum awal di akhirat tidak akan diulangi kembali. Tapi kalau tidak akan hukum di dalam alam akhir tak berarti belum dijalankan hukum Allah sedangkan orangnya enggak total nah, jadi untuk selamatnya manusia itu harus kembali kepada mana? Hmm. kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala nah ini masalahnya maka itu dalam negara-negara yang kita hidup tidak menjalankan hukum syaitu Allah kita harus jaga jangan berdosa umpana berdosa lalui ta'abat bagaimana tadi syaratnya supaya akhirnya selamat Jangan begini, wah tidak apa-apa mencuri di sih, tidak ada hukum Islam, tidak perlu tangan, biar sudah tidak apa-apa, wah ini tumpuk dosanya. Nah ini masalahnya, jadi kembali kepada ya tobat atau tidak hukum Allah. Nah hukum syaitan Allah begini, kalau sudah tertangkap alias istri-istri terdekat bahasa namanya, ya, orang mencuri, belum tobat, belum, belum membalikan, tertangkap, tidak perlu tobat, tidak bisa. Ada orang mencuri, ya, minyak sepeda. Lalu cari apa? Mencuri sepeda sudah tertangkap oleh pemerintah. Ia sudah ditangkap. Orang oh, sekarang saya topat sudah ketua menyusup manual, sudah kembali kan tidak bisa, harus potong tangan dulu. Nah, ini cara, karena sudah tertangkap. Kalau belum tertangkap, dia topat kembali kan bebas dari hukuman. Nah, ini artinya saya. Orang mencuri, ini? itu juga, Maka kembali ke sini Sudah bebas, bebas daripada uh, Ini masalahnya Maka saya uh, terangkan tadi, semua sudah diatur Oleh Allah subhanahu wa sallam nah, nah, ini masalahnya Jadi sekarang kita punya satu jalan Banyak toh Harus segera toh Dan wajib kita toh apa hubungan sama manusia Nah ini masalahnya jadi kita harus berhati-hati, walaupun sedikit, kerana hari kiamat menuntut-menuntut, anak akan menuntut, orang tua akan menuntut, esnya akan menuntut, suami akan menuntut, semua. Kerana hari itu kan lari semuanya, berulmaku, sampai akhirnya laris semua orang, nah ini Nah, maka itulah, saudara-saudara, setelah kita melihat masa dan waktu kita banyak yang sudah lalu, kita adakan koreksi, Balik lagi kalau kita menemukan amal perbuatan kita baik segera minta agar diterima oleh Allah Subhanahu Wataala tanpa rasa ojo tanpa rasa takber tanpa rasa tanggak diri riak dan sebagainya tapi harus tahu itu semua dari Allah Subhanahu Wataala minta diterima kalau kita menemukan amal kita dosa segera berpuas tapi kadang-kadang orang dimasuki syaitan merasa salah akan menyatakan cobat minta maaf dari atau pada sesama manusia merasa wah kalau saya minta maaf gensi, jatuh <San> ya sudah bersisian wah ini orang penentang betul betul orang jahat orang dolin dolman kasiran kasiran <San> bagaimana suruh minta maaf tidak mau katanya bersisian kalau bersisian di akal terus makan si bersisian dan bagaimana, masukkan sekali bagaimana kamu tobat nah ini, harus manfaat, tidak apa-apa malah orang yang menyatakan kesalahan yang itu orang berani, orang gagal, orang gentleman orang salah pada orang pak, saya salah pada sampean kemarin sampean saya rasani, kemarin saya jenakit kan tegas, berani kalau orang salah, tidak berani menyatakan bantu ternyedut lah, jangan, nanti saya kalau ucap jatuh saya malu, anus, bagaimana dia salah itu berarti jatuh, jadi kita gentleman Pernah utang pada orang tak bayar nah, saya bang pak saya pernah utang sampaian tak bayar sekarang saya bayar atau ini nama apa? Itu namanya gentleman tegas berani. <tuh> Kalau tak berani, namanya pengecut. Tuh saya kelompok pengecut, tapi merasa bangga, hiaslah muatan. Nah ini tak dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bohong, tak jabbar, tak khabar. Tiada lagi tongkat sombong ini. Kenapa? Karena al huwa Tolong hak wahom tunas kata dia. Sombong itu orang yang tidak menghirukkan atau tidak mau menerima hak dan menghina manusia sampai wajib kafat in hak. Tak, sudah sisa. Bagaimana? Inah kita masalahkan. Inah orang mati. Lalu, kalau kali ngomongkan kalau ini ada salah dan perkaulan sengaja atau sengaja, saya sudah maafkan. Ya betul maafkan. Kalau tidak punya Salah yang tadi itu hubungan harta benda dan sebagainya itu P P P P P sudah kita maafkan. Tadi kalau ada urusan harta benda, hutang kita dan sebagainya, apa cukup itu? Tidak cukup. Yang mati itu, yang punya utang, punya mukul orang, penambun orang dan sebagainya, bagaimana? Tidak cukup. Ya maafkan, ya maafkan. Bagaimana? Nah, salahnya, kalau bisa saya kan kalau ada urusan dan sebagainya diselesaikan tidak urusan itu, Allah Besar sudah mati. Sudah kau mati, bagaimana? Aku saja anda tuh. Kalau anaknya bisa, wo ini punya hutang sudah. Wo ini sudah dah zakat wajib dah holid, tidak boleh dibagi wali saja zakatnya dulu keluarkan. Wah ini bukan haji, dah mau haji mati, soalnya sekian dijual, uangnya harga haji kan. Wadai, nabi aku anakku, jadi kau hutang pada manusia min ba'di da'inah au min ba'di wasiatin awa nah, da'inah au aw wasiatin yusabiyah min wasiatin awa yusabiyah awa da'inah min ba'di wasiatin yusabiyah awa da'inah wasiatnya masyarakat kita ini masyarakat jadi jelas dan nah, oleh sebab itu kita kesemuanya harus menyesuaikan diri kepada ajaran syahat Allah subhanahu wa ta'ala hal demikian ini bagaimana? sukarkah apa? mudah? mudah, gampang Gak ada yang repot Tapi mengapa kadang orang-orang merasa Ini repot, suka dan berat Karena ada hawa Nafsu Karena ada bisian setan Ada pengaruh dunia Ini setnya Maka kita tidak bisa melaksanakan syariat Islam Yang sesungguhnya kecuali harus sanggup Dengan memerangi hawa Nafsu dan mengusir setan Serta menguasai dunia Harus bisa Tadi saya katakan, orang minta maaf, gampang merepot kan, kan anda repot, ini lama, Pak, saya pernah salah, pernah saya sampai minta maaf, sudah, kan tidak repot so, Tapi kenapa? Kok berat? Beratnya ini karena nafsu, nafsunya enggak mau Merasa hina, merasa jatuh, merasa kalah, gensinya Ini nafsunya enggak mau Nah ini masalah Jadi ukulnya di sana Jadi kita harus betul-betul terhadap orang tua masing-masing tahu punya ibu, punya bapak nah ini masalah ataukah sudah mati dan sebagainya nah, di sini masalahnya. dah jelas apa yang saya terangkan nah, maka sekarang kita buka kembali pengajian kita kita harus berusaha untuk meningkatkan Pen atau pokok yang harus kita tingkatkan tiga soal kita harus tingkatkan pola bulan, eh, Nah, ini kita tingkatkan, kita ngaji ilmu tingkatkan Karena semua tadi Tuhan merupakan ilmu Penjelasan dan keterangan Ini merupakan ilmu Jadi kita tingkatkan hingga kita dapat Mengetahui segala macam ilmu Yang menjadi kewajiban kita Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Dan Yang merupakan tuntunan Yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Jadi kita tingkatkan para ini apa paling orang ngaji ilmu itu enggak ada beratnya. Mana berat? Orang mengaji ilmu paling ringan. Kenapa? Enggak berdoa apa-apa. Pokok syaratnya orang ngaji ilmu datang pada majelis ilmu, buka matanya. Kalau mata terbuka otomatis kupingnya terbuka, hati terbuka. Kalau mata ihmata merem. Otomatis telinganya tertutup, hati tertutup. Lai sekuluh fise un binal helmi, tidak ada sama sekali. Bro. Ya, e. gampang saja kalau tergaji, buka saja mata. Aliasan, ya. jangan, jangan tidur, jangan tidur, lihat terikat terbuka, hati terbuka, baru ia masuk. Kita tidak ikut memasukkan, awal memasukkan, asal kita buka, asbah -buk khusab, kita pakai, pasang semua. Jadi pasang semua sudah alat-alat yang pasang semua masuk sendiri. Ya ada radar, apa? Sudah ada radar dia ada. Iya. Ada ada, ada, ada, ada ada alat penangkap. dia. Ya. Ini akibat musabab. Nah, tapi kuncinya mata. Kuncinya mata. Kalau mata buka sudah. Mata ukuran itu matanya. Sampai orang kalau gua wudu, matanya melebihi dur batal itu. Kira-kira kuncinya nggak ada. Maka tidak ada yang terbuka ya. Ini Maka hendak dikatakan Al-aynani wika utsah Faman nama fayetawaddo Mata ini ikat nah, Kalau sudah matanya merem buka ikat <tidakbucksan> Mata luput ya. nah, Jadi kita hanya alat kita buka mata saja Pokok paksakan diri buka mata Melek bagaimana Mesti telinganya terbuka Adinya <tidak> terbuka bisa terima Kalau duduk masih ilmu matanya yang merem. meram Iya Ya, Insya Allah nggak lupa ganjar. Nggak <sukur> ya, ya, ya, ya. ya, lupa ganjar. Insya Allah, Insya Allah budiat. Si, ya, Pak Inamalik kembali tetap dapat ganjaran. Tidak rugi, tidak tetap dapat ganjaran. Ini ganjaran toh. Ya, ilmu enggak. Selepas tanya, apa cita lagi? Tidak paham nah, saya tidur toh. Satu malam jaga malam. <sukur> ya, akhirnya tiba -tiba, tidur, ya, apa -apa. tapi tidur tak bagaimana? Yang sekarang enggak apa-apa, dapat ganjaran. Tapi jangan terus menerus begitu akhir-akhirnya nol dari itu <tuh> ya, nah ini, <tuh> jadi pahlawan ini kita tingkatkan sudah, terus wal amal bel ilmu ilmu kita kita amalkan walaupun sedikit-sedikit wa'amal walau bel ujriqa zakati takhrut binur el ilmi nudhulumati kata Syekh Nuruslah punya ilmu itu amalkan walaupun 10% wa'amal walau bel ujriqa zakati amalkan ilmu, senak walaupun 10% Betul, zakat sepuluh peratus, wakaf dua Kenapa tak harus dinilai min minulatih? Kamu akan keluar dengan cahaya ilmu dari kegelapan. BM aman naik sedikit, naik sedikit. Kita tinggal Terus kita harus ikut serta. Wanatul ilmi menyebarkan ilmu. Tadi kita harus ikut-ikut menyebarkan ilmu sampai nabi besar dan bariul ani walau ayat sampaikan dari saya walaupun satu ayat ikut sampaikan. Setidak-tidaknya mengajak, mari ikut ngaji, mari ke langgar, kemasin, bisa masuk ilmu, mari kita mengajakan di rumah sampeyan. Maka kan ini harus mengajak. Walaupun dia tidak bisa omong, tidak bisa menyampaikan, ilmu begitu tidak bisa. Ya mengajak, mari ikut. Ini sudah mengajak. Malah keadjarannya besar sekali. Ada beberapa hari syair, termasuk Nabi Bersabda. Manda'a ila hudan, minal ajri, metru ujuri man tabi'ah. Walau yang kusumin ucurim siapa yang mengajak mengajak ibadat kepada kebaikan, dia mendapat pahalanya dan pahala para pengikut anggap adalah mengajak melipat salat jumat, dia dapat ganjar tuanya. Orang kau kejumaat dia mendapat pahala karena mengajak. Ini mengajak mengajak mengajak mengajak terus sampai hari kiamat tercapai Mengajak kepada kebaikan, dapat ganjar terbaik macam. Marit tidak jat, marit puasa, ini yang berkhianat. Sebaliknya, waman tidak elok dolaret dan karena alaihi minar esmi mesuasamiman tak diambil. Orang khusus minasam syaitan. Orang siapa mengajak kepada dosa, kepada kesesatan, dia akan beko dosanya sendiri dan disuruh dosanya orang-orang diajak ajak tanpa mengajar orang, orang Mengajak orang untuk agama. Sudah mengajak mengajak kumpul. Mengajak pabuk dan sebagainya. Dia dosa dan mendoor dosa pengikutnya. ini masalahnya. Jadi kita harus terlalu mengajak kepada perbaikan. Jangan mengajak kepada barinda baik. Lain, mengajak saja, mari nah, ngajikan. Ya sudah. Tapi, kalau sudah dapat begitu, tidak boleh untuk mengajak nakabur. Tidak boleh. Ini orang-orang, karena saya itu, karena saya yang mengajak, tidak nah, bisa. Nah, itu menjadi, oh, 180 derajat, gila. 180 derajat. Jadi kita ini harus meningkatkan falaful ilm, wal amal bil ilm, wal nasroll ilm, demi untuk memperkuatkan agama Allah Subhanahu Wataala. Nah, apalagi zaman semacam ini kita harus betul-betul memperkuat diri dengan perpegangan syariat Allah Subhanahu Wataala. Nakkah Allah berfirman, Wa ta'simu bihablilai jami' awalatafarraqun. Perpegangan tekulah kamu dengan taat Allah, dengan syariat Allah dan kitab Allah. In agama Allah, jangan bercerai jadi kita meningkatkan kesatuan-persatuan Islam dengan menjalankan syariat Allah subhanahuwa InsyaAllah dengan demikian itu, dosa kita akan terlebur amal kita meningkat dan kita akan dapat menyusahkan diri kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuladzina amanu taqwa haqqa tuqatih wa la gamutunna illa wa antum antumuslimun wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sesuatu yang takwa jalankan perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah dengan sesungguhnya dan jangan mati-mati kecuali tepat jam azanah Islam aris hots loh surga tempatnya nikmat selama-lamanya bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah salamudhalek ya Rafi Ashani wa ya Rabbia Salam Sakinah lay samuh takjan ilas surji Ya Rasulullah, insya Allah di atasnya dan berdiri di antara itu. Barulah Allah bel faradi. Ya Rasulullah. ربنا إنا نريدك ما من أن تحكمنه سلامتي من العواجيز لا ترضاك إلا بمن يقبلاتنا <كتبع> نريدك ما من أن تحكمنه سلامتي من العواجيز سابل حوجاجي يا رب عجل من قبل فرج يا جلال الله رب العالمين يا عبد الله يا ربي اللهم صلّى يا ربي عشني واجد. ما بعنا فينا ان الحمد لله رب العالمين اللهم اجلنا وضر وآخرنا وضر اللهم اجلنا بلا وآخرنا بلا الله مردنا الى اولى قدها بنا الله بها عن الاثاث ما يرضيها ووضعا قدها اللهم ربنا اهدنا الى حظ ربنا ناخذ حظنا علم بالله اللهم اقنا الشر و تدع و نعوذ بالله من شر ما علمنا وما قدر اللهم اقنا الظالمين والعادين والظالمون ولقد ذاكرت الملائكه ما كان عالم من هذه اللهم بناء بما علمنا اللهم بناء علم انك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 اللهم دعانا والعاضين والعابدين والطائفين ان نقول من عبادك الصالحين من اولي اللهم دعنا معنا هذه الدعوه المرجو ما طفق القلب المعطوب دعنا ان نقول واجعلنا من المقوله واجعلنا من المقوله ومن الزمن الله ربنا تقبل منا اننا عابد وسبع علينا الغفور الرحيم بارك لنا ورحمناك مولانا فوقنا بالخير اللهم ان اعنك رب العاصيات والمحافظ دائما بالدين والاخره الرحمن قالها الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الله عليه وسلّم سبحان الله تبارك وتعالى وصلّى على عليه وسلّم سبحان الله تبارك وتعالى وصلّى الله عليه وسلّم سبحان الله تبارك وتعالى